Sa oh, oh, oh, oh. Galegos no baix Aixamos a música para recibir a don Alberto Ansede, que é o presidente da Casa Museo da Fundación, Manuel María, ali en Castro de Rey. Vamos a falar con ele, a darlle a vendida. Moi boas tardes, d Alberto. Hola moi boa tarde. Boa tarde, benvido, moitísimas gracias por atender o noso convite. O que nos queremos eh, felicitarlo por ese traballo que están a facer tan interesante, que precisamente o, o, o sábado que ven hai unha celebración importante para con Nogueiras que estará aí no, no, na Casa Museo, non? Eh, sí, realmente, bueno, moitísimas gracias pola felicitación Realmente, eh, en fin, eh, facemos o que podemos E dentro disso que podemos eh, Pois é programar mmm, todos os fins de semana Seralmente os sábados eh para públicos moi diferentes, pois eh, algunha actividade, non? Que é outro motivo máis polo que a xente se achega ali á casa museo Manuel María, non? Claro, ademais das visitas, non? Eh, bueno, tivemos uh, semana pasada, pois pues, por exemplo a Yalma, un grupo mm, un grupo de, de música de así, de música, de catro mulleres galegas que son verdadeiras embaixadoras da nosa música e da nosa cultura, non só so en Bruselas, que onde residen. Sí, sí. E, ademais, onde naceron, porque son fillas de emigrantes galegos, se les galegas, falan galego e cantan en galego, elevan a nosa música e a nosa cultura por todo o mundo, non? Uh -huh. eh, bueno, eh, na semana anterior tivemos a Brancupeiro, que, uh -huh. en fin... Grande es, eh, músico. Por grande certo, falan, músico, falando de música, tamén teñen un concurso, Manuel María, de composicións musicais, non? Non? que nos queremos moito, eh, que queremos promover muitísimo porque nos parece fundamental. É eh, un concurso que este ano vai pola terceira edición, concurso que facemos anualmente, eh, que está pensado para compositores, eh, en concreto, de música lírica, es eh, mm. decir, eh, de piano acompañado de voz e cada ano pues, eh, bueno, eh, vai destinado a unha modalidade de voz o primeiro ano foi eh, barítono, segundo soprano este ano é meso soprano e así continuaremos con, con estas variacións uh -huh. ainda están a tempo os nosos ouvintes ou quenes, os, a quenes... Os interesados claro que sí. eh, os interesados, todas as interesadas ainda están a tempo porque remata o prazo de presentación eh, das composicións o día 15 de xuño aí seleccionamos cinco finalistas e logo celebramos un concerto con ese cinco finalistas ¿no? con un pianista e mese soprano contratado por nós ali dentro da Casa Museo que se completa con un concerto de música galega para todos os asistentes e diante dun xurado eh, determina a composición gañadora que se ademais de, de ter un premio metálico eh, distribuíse a impresión de de esas, de esas partituras distribución gratuitamente aos os conservatorios, eh? que poidan falando, falando, de concursos, e falando de publicación bueno, vostedes tamén teñen un, un, un de, de de videopoemas, non? Que, que precisamente hai pouco recibiron o premio OIES OIES número 1 da Estrada, non? Sí, tamén, vamos a ver este xa se si non lembro mal, debe ser xa xa edición que fixamos este ano que se fixou de forma continuada xa nos anos da pandemia como xa sí. todo mundo sabe pois claro. eso era imposible e, tamén unha actividade que nos queremos queremos moito, cuidamos moito e está tendo moi boa participación, moi boa aceptación xultamente con outra que é semellante e en paralelo que é un concurso de recitados. Digo sí. en paralelo porque son dúas actividades destinadas para os escolares sí. e claro, nos eh, eh, si algo temos que cuidar é as novas elacións que se incorporen á nosa literatura que incorporen os nosos clásicos, Manuel María xa é un clásico ademais eh, que ten Eh, bueno, pues eh, obras moi importantes eh, moi difundidas dentro do, do público escolar e entón queremos darlle difusión precisamente ese concurso de bibliopoemas eh, eh, apareceu por petición dos propios centros de ensino eh, que mm, tiñan algo de dificultade a hora de participar eh, no concurso de recitado poético, o concurso de recitado poético presencial, forzosamente presencial, non? Mm. E eh, entón, os centros que lles, eh, que lles resultaba un pouco lonxano para o desplazamento, decían isto oh, está moi ben, pero alguna fórmula, por favor, que podamos participar ben, entón, eh, ideamos isto, os poemas que participan de forma presencial pero só na fase final eh, de maneira que isto eh, facilita moito eh, bueno, realmente aparecen traballos moi bons Sí. bueno, a, a, nos interese era falar con vostede non solamente como presidente, sino tamén como como parte ou por menos co, co coordinador de, de, de, de moitas actividades que teñen, pero ou calquera persoa que este estudando ou que este traballando investigando algo con respecto á biomedicina, pode meterse na, na, na fundación para doc, para mm, consultar documentación ou hai algún sitio onde te poidan eh, ter ten que facerse un socio, ou como como como no. se pode chegar a documentación? De, de, non, de... Nos, non, realmente non é necesario eh, facerse socio, é necesario eh, primeiro ter o interese e ter uh, un poquinho idea do que se quere, porque a documentación que nos atesoramos ali, eh, bueno, eu considero que é moi importante, porque Manuel María eh, eh, reuniu e eh, eh, Digamos que, por unha parte, xerou él a, a mesma documentación coa súa propia actividade, xe claro. xe profesional, xe xe literaria, se xe cultural, xe social, política, tuvo mm. unha presencia social eh, tremenda, ¿no? Mm -hmm. Tremenda. Eh, pero, por outra parte, eh, eh, él eh facía copia, ¿no? de documentación eh, digamos da, da da época, ¿no? Uh -huh. Vale, então toda esa documentación afortunadamente eh, está inventariada toda ela, ordenada, eh, co cal eh, de fácil localización para nós, sabendo uh -huh. o que se quere, claro. Eh, está prácticamente xa toda descrita eh, catalogada, ¿no? Que digamos que é a fase última de ordenación dunha documentación, eh, por tanto para nós non supo con a maioría dos casos grandísimos problemas de localización. Mm. Para acceder a ela, bueno, pues de forma totalmente libre, eh teñen na nosa páxina web un formulario de petición, mm. eh a ver, nosa consulta en principio só está prevista de forma presencial na casa, aínda claro, claro. que mm, vamos Estás... a ver, decir, nos non sacamos a documentación obviamente da casa. Eh, sí si podemos mandar de forma concreta, excepcional, eh, copia de eh, algún documento con especial, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, de todas formas, eh a aquelas persoas que estexán interesadas y, y vamos, isto é es moi frecuente porque aliamos de pues eh con, con moita frecuencia investigadores e investigadoras, eh, eh, bueno, teñen unha un cadro de clasificación que se chama, é dicir todos os temas que eh, aparecen na nosa documentación, eh, uh -huh. non individualiza obviamente, pero aí no cadro de clasificación sí si que xa dá unha idea de, de en fin, de todo que eh, de todos os fondos que nos eh, dispomos. Bueno, pois pues aí está, un poquiño para dar unha idea, non? Uh -huh. Eh O, desde os documentos de carácter máis personal e, sí. e familiar, hasta documentos eh, de toda a actividade intelectual del desde a obra original a poesía, prosa, teatro uh -huh. eh, a obra digamos, noutros soportes non convencionais todas as traduccións tanto as feitas por el como feitas por outros autores, uh -huh. os programas de radio as entrevistas, todas as anotacións o, os textos sobre as obras de Manuel María, pero eh, tamén a actividade profesional del como procurador dos tribunais, a uh, um... Digamos, toda a participación eh, social e cultural que tivo, tanto nas socios culturais como eh, na nova canción galega, que tuvo un papel fundamental na aparición, sí. da, por certo, um, con moita conexión, moitísima, con eh, a nova canxón ah, claro, eh, sí, sí. Catalana, catalana que se, sí, sí, que sí. se produce, Eh, bueno pues con antelación ¿no? y si sí, sí. de alguna forma eh, co contacto con manuel maría promóvese aquí a aparición de nueva canción alega que él tuvo un papel eh, fundamental bueno pues eh digo eh, actividad institucional del él colaboración con centros de ensino eh toda a correspondencia del sí. estamos falando de Uh, bueno, pois pues, uh, máis de 2500 cartas cun aproximadamente mil persoas diferentes, por certo, uh -huh. estamos agora mesmo co traballo De edición da correspondencia co os autores de con, con persoas queúes e de decía autores non é exacto, porque non é só con persoas da literatura si non está tamén sí, sí, sí, sí, sí, sí. Eh, con personalidades digamos sí, sí, sí, sí. non do mundo da arte da política de sociedade da literatura eh portugueses non uh -huh. eh que eso representa mm, mm, bueno pois pues, eh, vamos a ver en concreto se si non lembro mal son 600 61 cartas, non sei se 661 cartas, non? Yeah. Yeah. Eh, que dan moi ben a medida, creo eu, do interese que tiña Manuel María en que eh, En Portugal houvese noticia eh, fidedigna, fiel, rigurosa eh, do que acontecía na cultura e na literatura galega. galega. Sí, bueno, eh, eh, este, seguro que estarán traballando tamén na, na digitalización de moitos documentos que, ao mellor, pois no, co tempo poderánse consultar casi, casi bueno, aproveitando as novas tecnoloxías, quizás. Sí, po, po... sí. Eh, sí, sí, claro, pero... Eh, vamos a ver, eh, quero, neste sentido, advertir dunha cuestión, ou sí. quizás de dúas, mellor, non? Sí. Eh, Primeiro, que eh, nos abrimos esta Casa Museo no ano 2013, eh? polo tanto, van dez anos e algo, non? É eh, un sí, tempo sí, sí. relativamente escaso para a cantidade de, de traballo eh, que fomos facendo, creo claro, eu, non? Claro. Eh, en segundo lugar... Eh, hai que ter en conta que, en fin, por sorte ou por desgraza, creo que máis ben por desgraza, eh, todo este traballo, eh, estivemos prácticamente todo, non todo, pero prácticamente todo, estivemoslo facendo eh, con un personal Próprio. voluntario. Sí, sí, sí, sí. Eh, por tanto, Eh, claro, eh, fora das súas horas de traballo, hai compañeiros e compañeiras que eh, dedican, que lle eh, dedicamos, sí. eh, eh, os nosos esforzos, eh, por tanto, eh, pois de verdade que crédeme, sí. eh, que nos damos por moi satisfeitos, Hombre. por moi satisfeitos ter todo o o, o toda a documentación eh, debidamente inventariada de maneira que a poidamos localizar. O, o paso seguinte pois será iso, si, sí. por P supuesto, nos <risas> pouco pouco, pouco eu no, no. no, digo eu porque porque a vamos a biblioteca que tiñamos Manuel María ou a bibliografía que el puido acumular, ou todo o que poido acumular é mm. é abondose é grandiosa, ¿no? Entonces un, un estudante, por exemplo, de filoloxía que queira consultar documentos de carácter persoal ou documentos de, de, de carácter intelectual da, da, da, da zona que el viviu, que el traballou concretamente, pois pues, lo a fórmula máis máis axeitada é pedir permiso a vostedes e saber, ao mellor, co, fai -me falta saber cousas con respecto a proso ao teatro ou, ou, a, ou a música que, que vostedes antes comentaban a música, a nova música, bueno, pois, pois, pois eso, a chegarse aí e comprobar. Claro que a digitalización é o que piden últimamente os estudiantes que queren traballar pouco, no o, o a chegarse precisamente á biblioteca non é tan fácil como como facelo por, por internet, pero que a verdade é que eso, é, é, é, digamos, documentación uh -huh. propia que hai que ir traballando pouco a pouco, claro, lógico. De todas maneiras a ver, digamos que por decirlo así de oficio nos hacemos esa fórmula pero eh uh, xa un pouco adiantaba que aquelas persoas que necesiten algunha documentación mm. non poidan aproximarse, eh, xeralmente nós resolvemoslle os problemas, eh? claro. vale, eh, salvo que sexa unha cousa moi complicada, moi enredosa sí. e eh, para discernir eh bueno, aspectos que só eles poden facer, pero nos tendemos a ser fieis ao pensamento de Manuel María como non pode ser de maneira unha entidade que é legataria da súa obra e ele era unha persoa sumamente xenerosa eh, eh, sumamente solidaria E nos eh, pois, tratamos de que eso se estenda na medida da nosa <risa> en fin, humildade eh? que nunca chegaremos ao nivel de Manuel María pero eh, na medida do que poidamos nos eh, tratamos de ser fieis a, esa, a ese xeito de servir ser a todo o mundo Era moi meticuloso e hai que poñer en valor o traballo que fixo a Saleta, ¿no? que, que precisamente gracias a Saleta tendese aí ese, ese documentación e ese casa-museo forneado de moitísima documentación e de moitísimo traballo Que voluntario, como vostede dice, gracias a eses voluntarios e que e, e, e grandes persoas que, que traballan con vostede, que, que forman un equipazo e que dan valor a ese arquivo que, gracias a Deus, os galegos podemos disfrutar dele, non? Eh, vamos a ver, unha grandísima sorte E tamén hai que decilo algo de sabeduría non? Mm. en primeirísimo lugar por parte de Saleta sí. eh, en primeirísimo non únicamente, pero en primeirísimo lugar por parte dela eh, de realizar este traballo de forma rápida porque Manuel María faleceu no ano 2004, en setembro, oito de setembro de 2004 e, eh, en marzo de 2007, é dicir, xustamente, dous anos e medio depois, despois, xa sí, sí. estaba legalizada eh, unha fundación para que, coa finalidade de que ese legado non se dispersase. Eh, é dicir, todos sabemos o que pasou eh, con legados tan importantes como poñamos por caso, eh, en fin, por poñer unha figura máis eh, A primeira, o, en todo caso indiscutible das primeiras, Castelao. Mm. Eh, pois, eh, Unha vez que pasan os anos, todo ese legado pasa a familia mm. que, de forma xíquima, eh, por ser propiedade dela, pois dispón mm. dese de legado. ¿eh? vale E eso dispersese. E iso perde moitísimo valor claro. eh, para esa sociedade. Mm. E, claro, a ver, eu teño que decir que no caso dos escritores, artistas, ben, persoas de eh digamos relevantes para unha sociedade, eh realmente a obra cando a construen, non a construen digo de forma xeral, eh, de forma xeral, sí, sí, sí, sí. non a construen para a familia, sí. eh? Ba haber algunos casos, senón que a realizan para a sociedade na que viven, pero claro, as normas son as que son, nor, as normas son as que son e a legalidade é a que é. Se si trascurren Eh, moitos anos desde o falecimento do autor ou da autora eh, até que se eh, consolida bueno, eh? constitúe unha fundación ou ou se reúne, se garante eh, a reunión legal desa eh, documentación e non só documentación eh, porque hai máis que documentación hai eh, os bens hai, eh, digamos, todos os vestixios que mm, nos informan eh, dan, do xeito de vida, dos valores, mm. eh, da súa figura eh, humana e eh, literaria das dúas cosas. Ben, neste sentido, nos eh, tivemos unha grandísima sorte de coller isto moi rápido, mm. e, pois, pues, temos eh, todo o que podíamos ter. Mm. Porque, lóxicamente, eh, unha persoa que xerou tantísima eh, documentación e que tuvo unha vida eh, literaria tan extensa e social tan intensa, eh, bueno, pois eh, hai moitísimos amigos, amigas del que teñen documentos que nos ainda non posuimos. Claro, es eh? decir claro, claro. que nos seguimos recolhendo. Claro, sí, sí, nos, sí, sí. en ese sentido agradecemos a, a todos os ouvintes, a todas, que si teñen algún documento que nos poidan achegar eh, copie, pues claro, nos estaríamos encantados de incorporarlo a, a nosa documentación. En ese traballo seguimos, é un traballo que nunca acaba, claro. pero xa se parte dun documento dun volumen moi moi significativo era moi meticuloso, meticuloso. tamén a súa adón, bueno, mm, sí, sí. vamos a ver eh, sobre todo creo que tiña moito sentido histórico mm. Mm, é dicir ele eh, contemplou mm, non desde os inicios da súa chamemos carreira literaria Eh, pero sí, moi asiña eh si sí, tiña conciencia de que iso que estaba facendo eh ia ter unha importancia para o futuro, non? Uh -huh. E por tanto non tiraba nada. Claro, claro. Se <risas> facía copia de a copia de todo e eh organizado, certo a súa maneira, sí. eh, é decir, non segundo dos cánones de, de de arquivística, sí. pero pero si sí a súa maneira, el logo dispuña dunha memoria realmente prodigiosa. Claro. realmente prodigiosa, de maneira que a él, cando lle pedíamos calquera documento, Eh, pois poñís unhos segundos a pensar e dicía no, esta está na carpeta que teño en tal sitio en tal sitio, sitio, iba, en tal tal sitio. sitio en carpeta e <risas> ali estaba o documento claro, ¿no? sí, claro. eh, era, xa digo, con memoria realmente prodigiosa bueno, Saleta eh, bueno, hmm. de 10 a 9 anos máis alo do falecimento de María de, de, de Xónos o 10 de setembro do ano 22, por hai moi pouquiño tempo. Mm. e, e mm, bueno, conservou todo iso con con amor, non? No? Que é a delicadeza esta En fin, maravillosa Pois vostede dirixe agora Unha fundación extraordinaria Agradecemoslle moitísimo o traballo Que nos fixo compartir e Desexamos que continúen tendo Moitísimo éxito Nas actividades que programan cada Fin de semana e que teña moitísimos éxitos Querido, al verte Pois temos o seu contacto Voltaremos outra vez noutra ocasión Para poder continuar recibindo Información e noticias Tan agradables como esa de visitar a fundación Manuel María. Bueno, pois pues, eh, agradecido son eu a súa disposición e en todo o caso, se me permite, pois un saúdo moi garimoso a todas as persoas que nos escoitan e particularmente a todos os galegos e galegas desexándollles de corazón pois que eh, que atopasen por aí aquilo que procuraban e que esta terra pois eh, desgrazadamente non lles puido dar, non? É vale, vale. que é que si pudesen compensar desa maneira pois o desgarro e a fenda que sempre supón a lonxanía da terra, non? Muitísimas grazas, veña, hasta outro momento, Valverde. Muitísimas grazas. E eh, E así despedimos o programa, queridos ointes Ata ointe e o xoves A mesma hora Esa bailadora que bonita é Debuxando voltas na puntado do pe Na punta do Na punta do Esa bailadora que bonita é